בינתיים. too soon? no, no. קול, פאד. הוא היה זורם. Uh, הוא היה זורם, בסדר גמור. ובכן, okay. אז נתחיל במשהו חדש. אני רוצה להעלות לרגע התייחסות למשהו שדיברנו עליו בפודקאסט הקודם, okay. שהייתה מעניינת בעיניי. זה, זה, זה, זה חדש בשבילי, אני לא יודע מה הולך לדבר. כן, אז... okay. הפודקאסט הקודם דיברנו על נושא מיניות במשחקי מחשב.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 Uh, they will dominate, והשניים, כאילו הצוות החדש אולי לא יהיה נקודם. ואני לא יכול, שוב, אני לא יכול מספיק להדגיש את הכיף של לדפוק שם אנשים, כי אתה יכול לראות איך את... למישהו את... יש תוכנית, והוא, והוא עוקב אחר התוכנית, והוא okay, יוכל להיות לי ככה וככה וככה וככה, <laughs> ואז אומר לו, לא, fuck you, ככה וככה וככה, ואתה רואה את התקווה.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 רק שתבינו את הטעם, את המהות. הפתיח נהדר, אבל באנימה במיוחד לדעתי פתיח לא מוכר סדרה, כי הפתיח הוא יותר מדי סימבולי, הוא לא באמת... לכן אני רוצה שהוא יהיה סימבולי, אני לא רוצה שהוא יסביר להם את הדילה, אני רוצה שהם יקבלו את ההרגשה של הסדרה הזאת. פייר. אוקיי. מה אני עשיתי בזמן האחרון? אני הלכתי לחקור מקומות מפתיעים, לא יכלתי להתעלם מזה ש...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 ככה הם הולכים להכניס את זה לבתים של האנשים. אה כן, הלף פלאף 3, ולפ... כי הלף פלאף 3 זה הולך להיות החוויה שלהם של הסינגל פלאר, ולף פרודד הולך להיות החוויה שלהם של המולטיפלר, and that's how they're going to move this shit. אה כן, דרך אגב, הלף פלאף 3 יוצא, אין טריילר, אין כלום, אתם רוצים לראות את זה, go by this shit. אתה יודע למה אני אוהב אותך נעמי. למה? כי אני אוהב שיש לך לפעמים המון תיאוריות קונספירציה, שהן בדיוק על הגבול של, ה... של המופרך.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 זה היה דאבל דאון ביידן, בוא נחזור לסיפור האמיתי. אריס מתה. ואני ראיתי את זה ב-FMV, גם ראיתי שזה הסוף של דיסק אחד, היו דיסקים, זה היה ה-FMV האחרון של דיסק 1. וזה לגמרי כאילו, ואז כשהגעתי לקטע הזה במשחק, אז אמר, אה, ה-FMV הזה שראיתי, אז זה מה שקורה פה.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 אנשים ימותו, <אנש> העונה האחרונה של Game of Thrones היו שהיא, שוב, אני קראתי את כל הספרים, אבל העונה האחרונה, אה, כידוע, יש בה הרבה סטיות. וחלק לא, מהסטיות האלה... לא, <סט> לאו לא, לא, לא, דווקא, דווקא סטיות, יכול להיות שזה עובר לדברים שיקרו בספרים, אבל עדיין <אנש> <אנש> לא הגענו גם יכול להיות, אבל כמה מהסטיות, נגיד, ופה אני כן אמנע מספוילר, אבל... <אנש>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 לא, אני, מק... אני אישית כמה פעמים נכוויתי מספוילרים, הם פגעו באנה המילה... שלי. מצד שני, אם נחזור שוב לאותו נגיד פרק של Game of Thrones, פרק, לא זוכר, שמונה או תשע, שבו סטניס עושה דברים, הציפ... זה מקרה, בניגוד לרובסטארק וחנות תונת הדמים, ששם הציפייה הייתה מזעזעת, אולי בגלל שלא היה לי מספיק פרטים, פה בגלל שידעתי שמדובר בפרק ספציפי, ידעתי שעכשיו...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 של הבום סדריק דיגורי מת עוד ספוילר להארי פוטר יאי אספנו עוד ספוילר אז, אז התחושה הזאת של הבום לפנים של האגרוף אני היחידי <אח> שלא <אח> הרגיש שום דבר לגבי המוות שלו הוא היה כזאת <אח> אני, גם לא דבר, אני גם לא הרגשתי שום דבר אבל אולי נול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 אבל... בואיס, אני ואתה ביחד מזמינים שמונה קומבינות מבורגראנץ'. אני זוכר שהיה משהו עטוף בבייקון, אני כבר לא זוכר מה, כי הוא היה עטוף בבייקון, זה לא היה בייקון, היה בחור שהיה שומר כשרות במסיבה הזאת, זה היה חזה אווז, וזה היה עטוף בתמרים מגולענים. כדי שזה יהיה גם את המתוק וגם את הקראץ'. לא נדבר על נקניקיות עם קאצ'ו. כן, כי זה היה אמור להיות פנסי אספרטי. הלוואי והייתי יכול להביא, לה, להביא לכם אז בגיגית. בגיגית. הייתי רוצה פשוט לשים איזה בגיגית עם, עם, עם, עם, עם אה, מזרק אחד של מיונז ומזרק אחד של קאצ'ו, mm. ולהכניס לכם את הראש בפנים כמו פרה. איט איט יו פאקס, איט איט. נימי, כן. אני פלוץ חסר תקנה, אבל אני אוהב את הג'אמפ אני אוהב... את האירועים הספוילריפיים, ואני אוהב נקניקיות עם קטשופ. בבקשה תביא, אני האחרון שאגיד לך. בפודקאסט הבא אתם פשוט הולכים לשמוע בזמן שאנחנו מדברים לכם פעם ורע. פאק בל יחשור נקניקיות בקשר. אז אנחנו נלך, אנחנו נסיים להקליט ואנחנו נדאג לזה. אחלה. נדאג לזה בדוק. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה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 אני חושב שהעניין הזה עם ספוילרים, כאילו, זה לא שאני חושב שאף פעם לא היה עם עניין עם אנשים שלא היו רוצים לדעת מה הולך לקרות, גם בזמנים שכתבו את שרלוק קולמס, היית מספר למישהו מה הולך לקרות בספר, מישהו היה כועס עליך, אבל לגיטימי שמישהו יכנס עליך, גם אתה לא כועס. אבל העניין שזה נהיה, לא נקרא לאיזה טרנד, וגם לא תופעה, אבל מין, מין... איך אתה תגדיר את זה, את הבעלה מספורטה הזאת? אני חושב לא <אז> שזה... כן, אוקיי, זה לא בדיוק טורנד, אבל זה הפך אפילו לפשוט, זה הפך לבעצם כלל בסיסי, כאילו ספוילר זו מילה שכולם מכירים היום, אני חושב שזה נהפך למין כלל כזה. זה הפך לכלל. זה כלל. זה אטיקט. זה כלל אטיקט חדש. העניין שזה נהפך לאטיקט, זה עניין של... זה לא קורה כשבן אדם זה כן, אבל אני חושב שהדור שלנו והדור החדש יותר, זה דור שכל כך קשה לו לסבול אכזבה בדברים האלה.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 זה קודם כל אני חושב אחד מסימני הדור דבר שני, שלא כמו בזמנים של אנחנו חיים כש... צמודים לאינטרנט יש פייסבוק, יש טוויטר, יש פליינט יש הכול, יש הכול, אתה לא יכול לברוח את זה יש אנשים באוטובוס, there's everything, you can't run away צריך ללמוד לחיות עם זה, כן הוא קרא, shit happens, spoilers happen אבל זה לא רק ברמה של ספוילר אינדיבידואלי טוב, כאילו, לי את זה, אני קצת מוכזב, אבל נעבור הלאה. כאילו, ברמה הרבה יותר כללית של לספיילר לך משהו, זה לא ספיילר. פאקינג, you are supposedly an adult human being. תראי לי. ובסוף, עם כמה שאני מסכים למה שאתה אומר, אני גם רוצה להרגיש שאנשים שזה כן חשוב להם, חשוב מאוד לכבד את זה. חשוב מאוד לכבד את זה. I מימי מאוד זהיר, כי היו לי בעבר עם בוריס, שהיו לנו טאקלים, שבהם צלחתי עליו, אולי אני מגזים, אני לא יודע אם באמת צלחתי, אבל הייתי מאוד כועס, כשבוריס צורח עליי זה בסדר, אני יודע איך לגבות את זה, אבל כשבוריס משתתקסט של ימודה, because when he's got I must internalize all my anger right now, my part of my soul is dying, as you can get me. אני אגיד לכם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 אז מעדתם עכשיו? תתנצלו ולא תעשו את זה להבא. עכשיו כבר עשיתם לו ספוילר. בן אדם יחיה עם זה, הוא יבהיר לכם שזה מגדל וספוילר, תקבלו את ההגדרה. אם זה ממש מפריע לכם, אל תדברו יותר עם כל אדם. כאילו, אם בן אדם כל כך מעצבן אתכם ש... אל תעשו לו את הזה, פשוט חברים שלו. אני רוצה גם, תלמדו לתחשב ביחד ביטחון, ותפקידו חברים שלא אכפת להם, שתגידו שם של דמות. כן, בגדול. יש לך משהו להוסיף? לא, אני אמרתי אני מאוד מקווה, אני אומר את זה כאן, לקבל תגובות של... אני מצטער לעצמי שזה הולך להיות יותר מהסקסיזם ויותר מהמסכנף זה הולך להיות הנושא שהכי הרבה אנשים הולכים להיות בעלי דעות מאוד חזקות לגביו אז אני מאוד רוצה שתגידו לנו אבל בבקשה בלי זעם יש מספיק זעם באינטרנט דברו איתנו, אל תצרכו עלינו זו הבקשה היחידה שלי and and on this request butrinazo we will double down bye bye bye